Розділ 55. Гуцар. 20 серпня 1848 року. З приватного щоденника доктора Гаррі Д. С. Гуцара. Субота, 20 серпня 1848 року. Цей диявол Гікі, здається, здобув прихильність фортуни, яка відверталася від сера Джона, командура Фіцджеймса і капітана Крозьє впродовж місяців та років. Вони не знають, що я випадково засунув свій щоденник у медичну сумку або, мабуть, все таки знають, бо ретельно обшукали мою сумку два дні тому, коли взяли мене в полон, але не придали цьому жодного значення. Я живу в наметі разом з лейтенантом Годжсоном, який здається полоненим ще більше, ніж я сам, і він не зважає на мої шкрябання пером у темряві. Якась частина мене все ще не може повірити у криваве вбивство моїх товаришів – Лейна Годардаї Крозіє. Якби я на власні очі не бачив бенкету з людською плоттю, який влаштувала половина загону гікки минулої п'ятниці вночі після нашого повернення до місця стоянки на кризі неподалік нашого старого річкового табору, я б і досі не вірив у можливість такого варварства. Поки ще не всі в Диявольському легіоні гіккі пали у спокусу канібалізму. Гікі Менсон, Томпсон і Елмор, звісно, з величезним задоволенням брали участь у цьому бенкеті, так само, як і матрос Вільям Орен, Стюард Вільям Гібсон, Кучигар Люк Сміт Голдінг, Купор Джеймс Браун і його помічник Дан. Але інші разом зі мною втримуються від поїдання людської плоті – Морфін, Бест, Джері, Ворк, Стрікленд, Сілі і, звичайно ж, Годжсон. Ми всі тримаємося на цвілих корабельних сухарях. З цих прихильників утримання підозрюють тільки Стрікленд, Морфін та Лейтенант, зможуть довго опиратися спокусі. Люди гіків полювали всього одного тюленя на своєму шляху на захід уздовж берега, але цього вистачило лише на те, щоб заправити тюленячим жиром плитку, і запах смаженого м'яса був шалено спокусливим. Гікі мене поки не зачіпав навіть у попередні дні, коли я відмовився їсти людське м'ясо чи згодом розчленовувати інші тіла. Досі м'ясо містера Лейна та містера Годдарда вгамовувало їхній апетит і звільняло мене від необхідності вибору між тим, щоб стати шеф-кухарем канібалів і тим, щоб самому бути вбитим і розчленованим. Але нікому не дозволено торкатися рушниць, крім містера Гікі, містера Ейлмура або містера Томпсона. Останні двоє стали лейтенантами при новому Бонапарті, на якого перетворився наш плюгавий помічник Купора. А Магнус Менсон є сам по собі зброєю, яку тільки одна людина, якщо він досі ще людина насправді, може спрямовувати, нацьковувати і пускати вхід. хід. Коли я казав про прихильність фортуни до Гіки, я мав на увазі не тільки його везіння в чорних справах, яке принесло йому джерело свіжого м'яса. Це швидше стосувалося сьогоднішнього відкриття, всього за дві милі на північний захід від нашого колишнього річкового табору, де містер Брідженс зник без вісти, ми натрапили невеликі розводдя, що тягнулися вздовж узбережя на захід. Розпаскуджена команда Гікі майже одразу зняла сани і оснастила, навантажила й спустила на воду пінас, і ми швидко пішли під вітрилом та на веслах у західному напрямку. Ви запитаєте, як можуть 17 -ро чоловіків розміститись у 28-футовій відкритій шлюбці, розрахованій на вісьмох щонайбільше дюжину людей. А річ у тому, що ми ледь не сидимо один в одного на голові, і хоча ми веземо із собою тільки намети, зброю, набої, барильця з водою і запас нашої жахливої їжі, Човен настільки перевантажений, що тільки-тільки не зачерпує через планшири на обох бортах воду, особливо коли ширина розводдя дозволяє йти галсами без весел. Цього вечора я чув, як Гікі та Ейлмор шепотілися, коли ми висадилися на Кригу, щоб встановити намети. Вони навіть і не намагалися говорити надто тихо. Когось потрібно позбутися. Шлях уперед вільний, вода по курсу відкрита. Можливо, на всьому шляху до табору терору або навіть до самого терору, як і передбачав пророк Корнелів з під час сутички з Кроз'є в безіменній бухті у липні, коли від бунту людей втримало тільки повідомлення розвідників, які повернулися про відкриту воду. І все йде до того, що Гікі разом з тими, хто з ним залишився, повернуться до табору терору і корабля через три дні спокійного плавання під вітрилами, а не за три з половиною тяжкі місяці у запрягу, які зайняло в нас подолання тієї ж відстані в зворотному напрямку. Але зараз, коли їм не потрібно стільки тяглової сили, ким з матросів вони пожертвують, щоб поповнити свої харчові запаси, а заодно й розвантажити шлюбку до завтрашнього плавання? Поки я пишу, гікки зі своїм велетнем та Ейлмор разом з іншими вожаками ходять по табору, владно наказуючи всім вийти з наметів, хоча час уже пізній, і на дворі стоїть глуха ніч. Якщо я доживу до завтра, тоді напишу про все докладніше.